Занепокоїлись сили Могутньої повні Ахеї, Щоб не схопив його ворог, Як зміниться щастя воєнне. І до мене же тоді Богосвітлому Нестору мовив, Несторе, сину Нелею, Велика Ахеїв пошано, Ну, бо ставай на свій повіс, Бери Махаона з собою, І до кораблів своїх коней спрямовуйте в вмілий болік родин, від людей багатьох є вартніший, вийме стрілу і вигойними ліками рану посипле». Мовив він так, не противився, Нестор, їздець староденний. На колісницю він став, і за ним Махаон тоді слідом – Юний Асклепія син, бездоганного лікаря, вийшов, хльоснув по конях старий, і охоче вони полетіли до кораблів глибодонних Було це й самим їм до серця. А Кебріон у той час між троян замішання помітив і підійшовши до Гектора, слово таке йому мовив: "Гекторе, проти Данаїв" Змагаємось тут ми обоє, з краю жахливої битви, а інші трояни тікають, перемішались безладно і коні навколо, і люди. Це їх Еант Теламоній, жене, я пізнав його зразу, щит величезний у нього на плечах, давай же спрямуймо, і ми своїх коней і повіз, туди, де з найбільшим завзяттям кінних і піших загони в кривавій змагаються січі, і один одного гублять, і крики невгасні лунають. Мовивши так, він дзвінко по конях своїх пишногривих ляснув нараз батогом, і бігти рванулися коні. І колісницю помчали між лави Троян і Ахеїв, топчучи трупи й щити – обагрилися чорною кров'ю, вісю унизу колісниці і поручні гожі кругнеї. Бризки криваві з-під кінських копит і коліз, невпинно вгору летіли, в гущу ворожу вриваючись гектор, квапливсь з наскоку лави, Данаїв розбитий страшенне, вносив у них сум'яття, не жаліючи гострого списа. Перебігаючи поміж рядами ворожого війська, списом мечем і камінням великим орудував Гектор, битись з Еантом, лише уникав Телемоновим сином. Зевс би розгнівався, якби сміливішим він мужем змагався. Зевс же верховний отець тоді острах наслав на Еанта, став він збентежено, щит. Семишкірний на плечі закинув і затримтів, Озернувсь, наче звір, і почав отступати, Все оглядаючись, тягнучи ледь за коліном коліно. Так, наче лева рудого з кошари корів криворогих, З граєю пси і юрми сільські відганяють І не дають йому всмак воловим паласувать жиром, Цілу вартуючи ніч, він же, свіжого прагнуче м'яса, рветься вперед, Але марно сипляться з рук заповзятих, градом на нього рясним, Мідногострі списи й смолоскипи, ясно палаючий, Весь він тремтить, хоч вперед поривався, А на світанку відходить назад із засмученим серцем». Так неохочий Еант відступав із смутною душею перед Троянами, дуже боявся за човни він Ахейські.